Але навіть такі емоції не могли повністю відключити мене від пошуку і в цьому напрямі. Коли всередині все стискалося від згадки про той її телефонний дзвінок, якийсь цинічний раціоналізм все ж таки знаходив шлях нагору крізь купу почуттів, які могли переповнити, захлиснути мене. І тоді я думав, що що ж все-таки хотіла сказати мені Жанна під час останньої зустрічі? Що? Прощавай і більше нічого? А якщо ні? Якщо це мало бути щось більше? Якщо саме зараз оце не сказане або не зроблене, невблаганно тягне мене туди, до неї. А що як? Покидаючи назавжди цей світ, вона збиралася заповісти мені отого пса каліку з автоматної будки. І тепер він. Він від подібної Мечні швидко розболілася голова, і мій комп'ютер автоматично переставав працювати. Загалом карта була збудована за світланиною моделлю, але. Дещо я змінив на свій розсуд. В один із напрямків я все-таки включив випадок на хуторі перед відкриттям полювання, коли почув розповідь Семена. Світлана вважала його тільки наслідком, не вартим розгляду, але я мав на це свою думку. Тому і з'явився на карті напрямок з назвою Семен. З нього я й вирішив почати. Поїздка у віддалене село іншої області мала відволікти мене від нав'язливих думок про Жанну, а цей напрямок уперто не давав мені спокою, хоча Світлана і завіряла про його неперспективність. Інтуїція підказувала мені інше. До того ж, Сергій обіцяв за кілька днів. Підняти документи щодо моєї рушниці і я таким чином мав трохи часу перед тим, як взятися до наступного напрямку. Довелося знову зустрітися з Семеном і, викликаючи в нього цілком природний подив, розпитати ще раз про людину, з якою я невдовзі мав зустрітися. Невесела пора, коли весна ніяк не спроможеться взятися до справи, звісно, не для подорожей. Та що мав робити? Після чотиригодинної їзди у потягу та кількох годин у приміському автобусі я прямував від шляху разом із селянами, що вийшли на зупинці, туди, де неподалік від лісу виднілися хати. Це було глухе село Галяви. Тут народився Семен. Кілька жінок, що йшли поруч, підозріло зеркали на мене. Село було маленьке, і люди, напевно, знали не тільки одне одного, а й тих, хто міг до когось приїхати гостювати. Мене ж тут досі не бачив ніхто. Жінки вирішували в розмовах якісь свої проблеми. Попереду чов дід, і, треба сказати, досить бадьоро.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 «Пробачте, кажуть, у вашому селі живе один добрий майстер, що ріже по дереву. Де його знайти?» «А, ось тут, недалеко. Як будемо йти, то я, я покажу вам хату». Дід подивився на мене. «А що? Маєте якусь справу до нього?» «То правда, добрий майстер!» «Та ось я вирішив відразу закинути вудку». Хотів його запросити. Ми новий краєзнавчий музей відкриваємо. Хотіли, щоб він трохи попрацював. Житло, заробіток забезпечимо. Ха, дід подивився на мене, наче на дурного. Так куди ж він поїде? Він же ціле життя у ліжку. Там і ріже. Як в ліжку? Я вдав подив. Так, інвалід.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 «Хворів він чи що?» «Та ніби не хворів. отак От спаліризувало її і все. Як це так? Ну так просто не буває. Та звідки я знаю чоловіча? Я ж не доктор. А ось і хата їхня. З матір'ю вони живуть. Батько давно помер, а мати стара вже».